Karibu katika historia ya kabila la Wabondei. Wabondei ni kabila la watu wa Tanzania wanaoishi katika wilaya Muheza nchini Tanga. Karibu na milima ya Usambara. Lugha yao ni Kibondei. Mwaka 1987, ya Wabondei ilikadiriwa kuwa na watu Wabondei ni miongoni mwa watu wenye asili katika kabila kubwa liojulikana kwa jina la Wasiuta baada hao, kuipigana na Wareno na kuwashinda katika vita vikali vilivyojulikana kwa jina la Nkonda ya kutula nyala yani vita vya kuvunja mawe ya chakula Wasiuta walianza kugawanyika kwa kujimega makundi makundi na kuondoka makundi hayo ndiyo makabila yenye asili ya mkoa Tanga sasa. Isipokuwa wadigo, si miongoni mwa Wasiuta. Wabwendeni kundi la 4 la Wasiuta ambayo, baada ya kuwapiga Wareno, waliondoka Handeni, walingo la kurudi pwani, yaani Umba, ambapo walikutana na wavamizi wapya kutoka Kenya ambao sihetio arama hiyo. Wavamizi hao walikuwa wadaiso, wasegeju na Wadigo.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 na mwanai Kidungwe walisambaa sehemu za Jaila ambako Ndiko misozwe leo wewera na togwe pia waseuta hao walifikia sehemu za amani hapo kundi hili la wasiuta walibadili jina la kujiita wabondei Bondei yani vale peoples watu wa mabondeni mji wao mkuu kwa sasa ni Mweza imani za kishirikina kama ilivyoada kwa maineo mengi hasa vijijini kuna kuwa na imani za kishirikina kwa upande wa bondei pia imani hizo zilikuepo uchawi ulikuwa ukiogopeka sana bonde la usinga uchawi huu mume anamtegea wake na inapotokea mki yule kutoka nje ya ndoa basi mwanaume atakayetembea naye huanza kuumwa kidole ni kama kumchanganya mgonjwa na wakati ya kitibu mkidole kumbe utumbu wake tumboni unakatika uvipande vipande na mwisho anaotoa kwa njia ya haja kubwa na yeye anafariki uchawi huu ndipo alierogwa amerogwa kwa kuenewa hakumchukui mke wa mtu basi akiaguliwa na mganga anaweza kupona lakini kama alierogwa amemchukua kweli mke wa mtu Hawezi kupona ugonjo huu ni lazima afariki. Kazi za asili ya obondei. Kazi za asili ya obondei ni kulima, kuchunga mbuzi na kuwinda. Hasa windaaji huwinda ndege. Kiongozi wa kwanza aliteuliwa na obondei. Baada obondei kuona kuwa kujivuna kwao ndio tatizo la kutawaliwa, na mbugu wakaamua kukaa vikao na kupanga waachague kiongozi wao kutoka kwa bondei wenyewe. Wakamtewa Erasto Mangenya ambaye kipindi hicho alikuwa balozi wa kwanza wa Tanzania nchini Marekani. Kiongozi huyu kimila aliitwa Mtema wa bonde la mkewe mwashiti haitwae mamweta. Utawala wa Mtema utakadiriwwa kuwa ulipita kwenye miaka ya 1946 siku ambayo Mtema